Tiana Antica 2010, diumenge 23, a les 7 de la tarda, a l'Ermita de l'Alegria, Patricia Bobbi i Begonya Olavide ens oferiran cants de dones dins la tradició espanyola. Dissabte 29, a dos quarts de 10 del vespre, a l'Ermita de l'Alegria, Pere Ros i Mar Tejadas ens oferiran el concert Bach i els seus contemporanis. Diumenge 30, a les 7 de la tarda, a la Sala Albènis, Conjunt Barroc del Cafè ens oferirà de Henry Parcel de Fairy Queen una mascarada, entrada 5 euros. Festival de Música Antiga de Tiana, Tiana Antica 2010. Aquest cap de setmana començarà l'onzena edició del Festival de Música Antica de la nostra vila, el Tierra Antica. El programa d'actes arrenca el proper diumenge 23 de maig a l'Armito de l'Alegria amb un cartell més reduït pel que fa al nombre de concerts, però no en detriment de la qualitat de les propostes que avui volem repassar amb un dels organitzadors del festival, Llorenç Blasiu bon dia. Hola, bon dia, com estem? Doncs bé, esperant a veure aquest, aquest festival que, com dèiem, doncs una de, de les notícies, us sento, ho de destacar, és que s'ha reduït una mica el tema de, de concerts, no? No? Els temps són signes dels temps que estem vivint. Sí. Això està, està claríssim. No, no. Eh, és evident que no només és el Tia L'Antica, sinó totes les propostes culturals que, que tenim, però, tot i així, suposo que eh, dol una mica, no? Sí, eh, el que passa, doncs, que per sort encara podem mantenir una mica l'esperit i la, la intenció del festival. És a dir, doncs, que amb, una de les, amb, amb les edicions que es fan... Uh, doncs uh, oferir mínimament el màxim ventall que es pugui sobre, sobre la música antiga. Uh -huh. I en aquest cas començant un diumenge, no sé si això està triat o per les circumstàncies del món que s'han alineat els planetes amb la gent o com va això? <laughs> Clar, si mirem, si, tal com estava previst, uh, nosaltres teníem previst doncs, els, quatre, els quatre concerts, uh -huh. I, evidentment, havíem de, de començar un dia o altre. Llavors, <ríe> com que amb un cap de setmana només hi ha un, doncs eh, vam optar per, per fer-ho doncs, el del... Ai, perdó, el diumenge més del dissabte. Eh, I... I comencem, si et sembla, parlant d'aquestes propostes que, que en guany doncs, tornaran a omplir i esperem l'Ermita de l'Alegria. Comencem? Comencem, comencem, sí, sí, sí. Verrà a ser don Ondaix d'on m'arreleva Doncs estem sentint una dona, això és evident, i precisament doncs no, no és a l'atzar perquè com dèiem comencem amb la proposta del proper diumenge, quina serà? Doncs, precisament aquesta. Ens ve un, un duo que, format per Begoña Olavide i la Patricia Bobby, dues, uh, dues intèrprets que alhora són investigadores sobre, sobre, sobre l'època en què interpreten. No? Uh -huh. I aquí estem sentint precisament una, una de les... la Càntica d'Amigo de del Martin Kodaks en el qual es basarà la primera part del... del del concert. Mm. Aquest és justament un títol que dona peu al, al, o en principi està previst que obri el, el concert que es diu Ondas do Mar de Vigo. Això són doncs, les càntigues d'Amigo de del, del trobador Martin Kodex datat al, al segle XIII eh? i és un trobador de Galícia. Uh, aleshores, aquesta versió que estem sentint està interpretada per la per la solista per la vocalista, o diguem per la cantant Mara Kiek i està, que forma part del grup Sinfonia i, i està dintre del, del disc anomenat Vella Domna uh -huh. que és el, el que dona el, el el títol genèric a tot l'àlbum. De fet, em deies que, que això doncs, eh, ens hem de traslladar fins a terres gallegues mm -hmm. i alguna de la música tradicional que encara es toca avui en dia en aquelles terres mm, té aquesta sonoritat, o sigui, no ha estat tan lluny, no no s'ha perdut tant allò, eh? Clar, és que si, si anem en els arrels tradicionals, que són els que han guardat una miqueta més les línies de... de populars, per dir-ho així, mm. a última no oblidem que la música que arribava a les chords venia molt imanada de del fe i, de, i del cantar popular. Per tant, aquí això que sentim de fons no és una gaita sinó que és una fanfonya que està, a més a més, està esculpida en el pòrtico de la Glòria. O sigui que tot, tot, Déu n'hi do, eh? tot llest. es tanca. Eh? Sí, sí, tot es tanca. Que a més, a, a, als concerts doncs, és una oportunitat, com diem sempre, de, de posar-nos doncs, això en contacte amb músiques antigues que d'altra manera no, no les podríem sentir en directe, però també oportunitat de veure instruments antics amb els okay. nostres propes ulls. No dic tocar-los, perquè jo no crec que els, que els mestres i els músics a, ens deixin tocar-los. No? No, és que l'instrument, aquest instrument, que és un instrument és particular perquè està fet a mida, del, del, del, igual que es feien abans. Mm. Ara, per exemple, si apugem una a la música... Notem de fons el sonar de l'arpa. Sí. I, a més a més, aquella la zanfonya que dèiem, o la, o la viella de roda, que també se'n se diu així que és el, el contínu aquest que fa aquell bordonet que no para posteriorment es va fer doncs, amb el sac de jamecs o la sí, gaita, vaja sí, sí. Eh? doncs aquest és una mica la reminiscències dels orígens d'aquesta interpretació doncs tindrem aquesta arpeta tindrem aquesta arpeta que a més a més l'acompanya la, la, a Patricia Bobbi en el cant, que també farà la percussió o sigui que tindrem una reproducció de, clar, evidentment, actualment, del que podia ser mm? avui en dia si s'hagués conservat alguna arpa uh, del segle XIII, no? De nhi do i a més també ha significatiu allò com les presentaves, no? aquest duo de, de dones que podrem sentir-les diumenge precisament perquè són dones que s'han doncs, dedicat a la investigació en això de la música, en això dels instruments antics i que al final acaben doncs, també ficant-se 100% fins i tot cantant no? Sí, això és, això és el que dona més valor de, en el, les interpretacions històriques dintre del que és la música antiga i això, evidentment, és... Pots agafar una guitarra, transcriure la melodia i, mm -hmm. i, i cantar-la, doncs, amb guitarra. Però, evidentment, estava pensada per això, per acompanyar una veu. Clar. Aleshores, eh, evidentment, eh, si vols fer aquest repertori, eh, si estava pensat en fer una veu, doncs eh, canta, canta bé, com canten les, les dues eh, intèrprets que vindran. I, a més a més, eh, tens aquesta comunió entre... entre el entre l'instrument i, i la persona, perquè està molt adequada en el seu... Així és com l'instrument és, és el... Eh, té dos instruments, aquest, aquest, aquesta dualitat. Un és l'arpa, que es toca amb les mans, i l'altre és l'instrument de la veu, que es toca amb Les cordes amb cos, vocals, clar. i tant. Però no solament les cordes vocals, sinó és tot el cos, els uh -huh. sonadors, tot, tot vibra. Quan canta algú a, a, a veu, doncs evidentment... Eh... És, és tot, tot l'instrument que toca i comunió també amb l'espai no? perquè suposo que és molt important en aquest cas obriu el Festival Alarmita de l'Alegria però sí. eh, és important també l'acústica que es tinguin en, en aquests espais que, que trieu per fer els concerts no? molt, molt, molt. Mira, ara estem escoltant una de les peces que ens interpretaran la Patricia Bobi i la vida. Doncs, eh, aquesta és una de les peces que, que, que em farà efecte que ja la que tancarà aquesta, aquest primer bloc de les Cantigues d'Amigo. Un concert que, que, bé, suposo que tu em diràs que són recomanables tots, perquè això és el que toca, i que més que en aquesta ocasió, com que, com que en tenim limitats, ens podem repartir i anar-hi a tots, no? Clar. Perquè a vegades dèiem, si hi ha molta oferta, doncs no podem anar tot, no? En aquest eh, cas sí. És que mira, hi han ha coses que quan... Bueno, cada any diem, què, què destaques, no? Sí. A veure, qualsevol dels, dels tres grups d'intèrprets eh, són grups eh, que tenen una solera ja. Eh? O sigui, el, amb el grup, diguem aquest, que és una miqueta més, eh, més camaleònic, és el del diumenge que ve, uh -huh. el diumenge, o sigui, del diumenge 30 de maig, és un altre, és un altre exemple. Però... 23, no? Ah, no, ah no, entre l'un i l'altre. Parlo entre l'un i l'altre, no? entre el començament i el final. Uh -huh. Comencem amb, amb, amb medieval i i, bueno, amb, amb música medieval i acabem amb barroc, uh -huh. i amb ells també tindrem barroc, però sí. ja arribarem, uh, doncs uh, entre l'un i l'altre, clar, hi han mm, intencions diferents, i si a tu si t'agrada la música medieval, evidentment només és l'exemple d'aquest diumenge, uh -huh. però pots triar, et pot agradar tant la música medieval com et pot agradar tant la música del barroc amb el parcel o bé amb la, amb la viola de gamba, no? Suposo que que jo, clar, se'm és més difícil perquè tu, tots tu els hidròfons són bons, no trieu no o sigui, no, no tries en aquest no, cas. Però ja he fet l'opció Ve clar, els programadors trieu un grup sí. o un altre, no?, entre els que creieu que sí. són més interessants perquè mm. els vegi la gent de Tiana, els que pugueu accedir, en fi, tot uns factors que, que fan que nosaltres els puguem tenir, i també, doncs, aquells especialistes de música antiga, que suposo que, no sé si tu també n'ets un d'ells, que va per Catalunya, doncs, buscant els festivals, les mm. propostes, no?, i que Tiana és una cita important. Mm, malgrat ho digui jo perquè és una, és una, és una realitat o sigui, el Festival de Música Antiga de Tiana s'ha destacat doncs, com un dels referents a Catalunya si anem a mirar hi ha el referent de, evidentment, òbviament i no, no és que ens vulguem comparar ni molt menys amb, amb el Festival de l'Auditori que, eh, que és el gran festival de música antiga de, de Catalunya i mm. Però, en canvi, després hi ha el, el Festival de Música Antiga de Mataró i estem nosaltres, o sigui, especialitzats en tot això. Això no vol dir que amb un festival doncs, hi hagi algú que interpreti, que canti amb, amb, amb criteris històrics, amb instruments originals o rèpliques, no? Que és, el, que és la nostra... La nostra diguem que és, que és la, la proposta que fa Tiana sí. l'Ajuntament de Tiana uh, fent o deixant organitzada doncs, i, i recolzant evidentment amb, amb el patrocini no? doncs uh, som, som un referent i a més a més ja portem 11 anys mm. home costa no? 11 anys bé, sí l'any passat que, que fèiem l'entrevista dels 10 anys que és quan toca fer balanç Ostres, és que sí. mantenir-se sempre és el que més costa, no? Mira, malauradament, un altre dels festivals de música antiga que també eren referència a Catalunya ja no existeix, que és el de Sant Martí Vell. Uh -huh. uh, el de Mataró, doncs, té greus problemes en el, amb el seu funcionament, uh, però, vaja, també té una aposta decidida, que ja porta... Aquest, pràcticament, després del de música antiga de, de Barcelona, que és el de l'Auditori, és el segon més antic i té eh, 26, si no me'n recordo. Si no recordo malament, no, no, no, no, no, no. són 26 edicions, no, no. o sigui que... Eh... Encara sou petits... Diguem que encara estem creixent. I jo dir-ho no? Sí, m'agrada més dir que, que estem creixent. No? Eh, continuem amb propostes. Com hem començat amb el 23 de, de maig, amb aquestes primeres propostes de, dels cants de, de dones. que destaquem més? Doncs, bueno, la segona part, perquè la, la primera part d'aquesta de cants de dones dins la tradició espanyola, doncs, abarca des del segle 13 i després ja eh, fem un salt en la segona part del concert, Sí. que es parla del romancero antiguo tradicional. És el que, el que després ens, eh, ens, eh, ens oferiran, que consta de, de dues parts. Uns que són els cants èpics narratius del segle XV i XVI i després eh, les cançons de Noses. Home, aquestes deuen ser interessants, no? Sí, perquè hi ha una miqueta d'exotisme, de, de, per dir-ho així, mm -hmm. perquè són més aviat cans àrabs, homos àrabs, i hi ha aquesta... Hi ha aquesta aquesta diguem, barreja, no? Que... Ah, exacte. No? Que, de fet, pràcticament en aquella època doncs, existia, existien les tres cultures... Ara també, eh? Ja, ara, cristiana... ara tornem una mica en allò, eh? Bueno, ara ja potser diríem que de ja, tres ja no hi ha multicultural, no? Però que sí que és un reflex, evidentment, que les cançons són un reflex també d'una societat que es vivia en aquell moment Exacte, de, de, de mescla, no? De no? I que va haver-hi moltíssim, moltíssim... una època molt, molt llarga de que van conviure en pau, sabien conviure sense guerra, sense, amb les friccions normals i lògiques, de xoc de cultures, no? Mm. Però aquesta era, era molt, és molt molt, molt, molt... molt representativa, no? Eh? Uh, si et sembla... Eh, no sé si vols destacar alguna cosa més del concert de diumenge o ens anem a l'altre cap de setmana. Uh, com vosaltres uh, cregueu per tu. Doncs vinga, jo, i... simplement, sí. Simplement dir que és, que és un de, de l'altre instrument que no hem parlat fins ara sí. que és l'instrument diguem com religiós per excel·lència que era el salteri el salteri, sí. el salteri o el saltiri, és, és una mica la, la que em, acompanya a l'altra veu que és la begonya o la vida uh -huh. llavors allà trobarem precisament veurem aquesta barreja, o sigui el, el saltiri també a part de, de la tradició espanyola doncs també està molt arrelat a la tradició jueva en els salms i habreus eh, doncs, també es parla sovint de com ensalzar els cants a l'alabat, acompanyat d'aquest doncs, instrument celestial, que és el saltiri. No? Aquí trobarem una barreja de sons molt interessant i, i sobretot la, la tessitura i el color de les veus de les cantants, tant la Begoña o la Vide com la Patrícia Bobby. Que, que al final que és el que, dir, que posa la pell de gallina, eh? Que s'ha dir que són dos especialistes amb el cant aquest doncs, medieval que, mira, una ve de Tànger i l'altra ve, bueno, ve de Madrid perquè està a Madrid, però casualment. Fan, pertanyen a, a molts grups eh, que se les... Se la rifen, per dir-ho d'alguna manera. Les... O sigui, hi haurà una lluita i una baralla per obtenir Clar. la col·laboració d'aquestes dues grans, grans intèrprets. Com dèiem, diumenge, aquesta és la primera proposta, aquest mateix diumenge, dia 23 de maig, a l'Ermita de l'Alegria, doncs a partir de les 7 de la tarda, entrada gratuïta, que això també és una de les constants mm -hmm. que s'ha anat repetint en el festival, tot i que doncs, també hi ha altres concerts que sí que hi ha aportacions eh, econòmiques, altres anys a la sí. Salvenis, em sembla, sí. mm -hmm. a l'Ermita de l'Alegria mai, no? Per això... Ara per ara no. De moment no? De moment no. Aquest, Ho aquest... respectem. No, més que res és una, és una deferència. Molt ah, bé. Sí, sí. Doncs anem a l'altre cap de setmana. Vinga. Mm. Doncs, com dèiem, 29 de maig a l'Ermita de l'Alegria a partir de, la... de dos quarts de 10 del vespre ja eh, doncs ha convocat un altre concert sota el nom de Bach i els seus contemporanis. que ens hi trobarem aquí? Doncs Això que sentíem. Això, no? Aquesta és aquesta una peça d'Antoine Forqueré que va néixer el 1772 i va morir el 1745 i aquesta peça està interpretada per Paolo Pandolfo. És una premier suite, és, és la part que en diuen l'alemanda la limonda, que és un moviment en el qual eh, s'anomena la Laborde que és, eh, està, està interpretada doncs, per Paolo Pandolfo, un dels grans de la viola de gamba, que és aquell, aquella mena de violí que té trastes, sí. bé, bueno, violí no, de cello, pràcticament, que té trastes i es toca eh, agafant-lo amb, amb les cames, per dir no sí. té peu que reposi terra. No, sí, allò deu de ser terra. també amb una tècnica molt, i, molt sí. important no, per tocar aquest Mira, instrument. Mira, el fet que és composar posar no? Perquè, sí, jo, tu, jo veus com els intèrprets es, es col·loquen... Sí, sí, sí, no se'ls hi cau ja. i... i... Això s'ha de tenir tècnica, ja ho sí, sí. dic jo. Bueno, per, per, per això toquen la viola de gamba i no, clar, i clar. no toquen el, el Concretament, pilot, qui no. seran els que faran aquest concert? Aquí tenim un altre de dos puntals importantíssims de la música antiga, no solament a Catalunya, sinó internacionalment. Pere Ros. Pere Ros eh, és un dels, dels intèrprets de, de viola de gamba potser més significatius eh, de, de Catalunya, del nostre país, perquè és una, és una persona que... Bé, bueno, és que jo puc dir molt poques coses. <ríe> Mol, sí, molt poques coses, per la senzilla raó que... Eh, se la, ell va començar, doncs, també amb el, amb el Jordi Savall ha format part doncs de, de totes les propostes d'investigació i musical i d'interpretació que estaven al voltant doncs, de, de, de lo de, que és la, el conjunt aquest de i interpretació de Jordi Saball, uh -huh. però ha estat uh, pf, no, ha estat, va començar els seus estudis a l'escolaria de Montserrat, eh? Mira. O sigui, que més nostrat no és... I, a més a més, també força, força relació aquí amb, amb Tiana. Perquè, ah, sí? Sí. Per què? Sí, sí. Ah! No, ah, ah no, ara ara m'amagues les relacions. No, no, no, però la seva germana viu aquí, ah, és, és Tiana. Ah, I ell bé. també doncs, ha tingut molta relació. El que passa que eh, és el que deia és un és un eh, un ciutadà del món perquè està requerit a, a tots a, a totes les bandes de balla, o sigui, qualsevol, eh, qualsevol festival que es que es pressi com el nostre. Sí. Doncs, eh a el Suposo que quan es fa una aposta professional com a músic com aquesta, no? de dedicar-se a un món tan específic, tan mm. doncs, limitat com és el món de la música antiga, es fan totes les conseqüències, és a dir, n'has de ser un dels grans perquè després et puguis guanyar la vida, no? Aquí, aquí a Catalunya i a Espanya sí. A altres, altres llocs del món, o, per exemple, sobretot el que és el món anglosaxó, Alemanya, Holanda... Països Baixos, Itàlia mateix, està ple, està ple, està ple de gent que està practicant i que fa música antiga. A qualsevol església tens el, el concertet del diumenge. Uh, és, és, Home, és això s'ha perdut aquí. Això és una ho cosa extran, cultural. fa no, sí. no, fet que no hi no ha estat mai. Directament. O sigui, directament. Sí, sí. O sigui, aquesta tradició musical, el mm. fet de que la música sigui... sigui... Um, tingui pràcticament la mateixa importància que l'esport, per dir-ho així, sí. eh? per posar dos, dos termes absolutament oposats, perquè mm. aquí o es fa esport o es fa música, eh? o, o... En fi, no cal... Ara ens posarem la, la, la... reivindicatius. No, no, no, però és, és, és una realitat, això. Eh? No, no sóc jo l'únic que ho diu, això. Es, els propis músics diuen ara mateix estan patint, però moltíssim moltíssim, perquè el primer que es retalla és això, no els, les dotacions eh, camps de futbol i esport o, en o àmbit cultural a la... no? en àmbit cultural és el primer aleshores, bueno sembla ser que això d'escoltar música doncs és, una, és una bajanada per segons qui, eh? mm. sobretot a nivell de, de qui té el poder per retallar, doncs retallen primer d'aquí que no pas d'altres històries no? i jo no dic que s'hagi de retallar res més però, ojalà no estigui, no s'hagi de retallar però vaja Uh, penso que... Que el rànquing de prioritats és una mica així, És no? una mica, sí. Bueno, això ja he posat... En vez d'estar fent la, la publicitat de... No, home, s'ha de fer una mica de tot, Llorenç. De la d'allò, sí. No, hi ha una crida, per exemple, trobo absurd que, per, que per exemple, doncs no hi hagi, eh, diguem, la franja d'edat entre 25 i 35, doncs hi hagi molt poca gent. Mhm. Uh -huh. Aleshores, potser estava més lligat a una reflexió madura, sí. la qüestió de què t'agradi la música una cosa és que t'agradi i una altra cosa és que te la consumeixis no? llavors aquesta no és, una, no és una música per consumir, és una música per gaudir-ne, per, per buscar els matisos fixem-nos per exemple això que està sonant al de fons quan tinguem un momentet podem escoltar aquest, aquest so d'aquest so instrument que molts, molts instrumentistes de, de viola de gamba han, han qualificat com a l'instrument més proper a expressar els sentiments. Escoltem una miqueta més, de si et sembla bé. Vinga, eh? escoltem. No, com podeu veure aquest, aquesta successió de notes no, no són unes notes unes darrere l'altra sinó que hi ha com, un, com una tensió a, a mi m'ha cridat com... l'atenció el rascat aquest de mm -hmm. l'instrument de, de, de corda no? sí, sí. A, amb una potència és, és extraordinari veure com uh, l'esforç que ha de fer un biòleg per treure aquest so mm -hmm. eh? clar a més té una particularitat que l'arquet, així com amb el violí o el cello és absolutament rígid i només és per fregar una o dues cordes, mm. aquest pot arribar a les sis cordes de la, de la viola perquè té un moviment de, com una molla en la mà dreta que lliga l'altre extrem i li fa fer com un arc, llavors pot apretar i abarcar-les totes. I a més a més, alhora, poder fer un acord com de guitarra, cosa que no es fa ni amb el violí ni amb la viola. Uh -huh. I això implica doncs, veure viola, amb un viòleg amb vista com està ballant amb l'instrument o bé estar doncs, eh, abraçant-lo o acaronant-lo tot és... té aquests matisos I es Matis, nota... físic, també, no? Matis físic també Matís físic, és una interpretació física pràcticament voluptuosa diria, segons a quines peses Sí, sí, sí, sí. Uh, Anem a, a passar l'altra proposta? Sí, no, només només un petit apunt i es dir que Pere Ros evidentment és un gran intèrpret com a solista ho és, però la companya Martejada Tejada Clavisemble. Mar és una de les eh, solistes també de reconegut prestigi internacional, i si està amb el Pere Ros no és per casualitat. No enteneu? O sigui, això és un... Forma part d'un conjunt molt específic. Sí. De... De... De... Proposta 29 de maig, Hermita L'Alegria, concretament doncs, aquest concert de música barroca va aquí als seus contemporanis a càrrec de Pere Ros i Mar Tejadas. M'heu fet, com em deies, dues propostes de música barroca. Eh, aquesta, aquesta decantació per aquest estil musical per, per gust dels programadors per qüestions de... bé, criteri, no?, en aquest sí, cas? Sí, per, per tot plegat una mica, perquè és clar a, a l'hora de d'optar per, per una... per una... o sigui, hi ha una qüestió, o sigui, el, el Pere Arroz i Marte Jada és, és, un, és, un, és un... és un duo, és molt diferent portar un duo com portar doncs un de sis o set. És una qüestió clar. bàsicament econòmica, però tot i així... Uh, també podríem haver triat una altra cosa uh, ha vingut una mica donat per la, per la programació, per les agendes uh -huh. i després per una altra qüestió cada any, en principi si s'aguanta si tot i si, i si surt amb, la, amb les qualitats que un espera uh, el conjunt barroc del cafè que és el que tanca el festival sí. és el conjunt barroc el conjunt resident del festival, és a dir que cada any com a música barroca, el, el, el conjunt barroc del Cafè oferirà un programa. I, doncs, aquest és el programa que, que per això han coincidit aquestes, dues, aquestes dues, dues èpoques de sí, l'any. La, sí. ah, doncs, ah, anem precisament a això, a aquest concert que tancarà el Tien Antica 2010, que serà del 30 de maig. Escoltem una mostra del que podrem sentir, no? Serà sí. una cosa similar a això que sentirem ara. escoltem. Doncs The Fairy, Queen". <laughs> The Fairy Queen Justament és el, el preludi, l'obra que, que... O sigui, la peça que obre tot el concert. The Fairy Queen és una... És una... És quasi bé diria que és un despropòsit, perquè uh, a part ser cent anys després de la mort de... o de l'escriptura del somni d'una d'estiu de sí, Shakespeare, sí. doncs es va inspirar justament en aquesta obra per fer unes peces musicals que estaven pensades en fer-ho amb els entreactes de, de, de la... de la peça, de la... de l'obra principal, no? Uh -huh. I, I això n'anomenaven mascarades, de mas, a mas, que sí. diuen els, els anglesos. Llavors, això, a mesura que hi havia doncs, interpretacions, clar, eh, el somni durant l'estiu podia haver durat com pas, quasi gairebé tot el dia, la gent es passava hores eh, fent, fent representacions, i el que feien era entre mig de, de text i de bàrraf doncs... Eh, una mica de música. Una mica de música. Per amenitzar. I aquí el conjunt barroc del cafè, que diguem, intervenen en principi gent que que participavam en els festivals de música de Mataró, de Sant Martí Vell i de Tiana Antica. Sí. Que feiem ben fer una proposta per donar cada any i vam començar amb la captata del cafè quan mm. vam fer 10 anys de Visigòdia. Sí. O sí, sigui, vam celebrar una miqueta tot aquells. I, I aleshores eh vam pensar doncs de que com la, la, la primera, no, de fet és la, la segona després de la, la primera, després de la proclamació de, del conjunt Barroc del Cafè com a conjunt resident del festival fe una producció gran. I aquesta és l'ambiciós projecte que posarem el dia 30. Estem amb optimisme, està tot preparat, no? Espero, Llorenç. Sí, sí, home, ja portem molts mesos treballant amb això. Aquí hem, hem inclòs uh, el joc aquest que que entraria, diguem... Uh, veure i imaginar, doncs, el Somnino d'Investiu amb la música inspirada amb el pàrcel. Sí. Tot és una miqueta de proposar un joc perquè centri amb el... amb el, amb el, amb, amb el, amb, amb el que podíem dir amb aquesta mascarada. Una uh -huh. cosa que no és ni una òpera, ni és un, ni és un, uh, un concert com pròpiament dit. Pròpiament dit, no? sí. Molt bé, doncs aquesta és l'última proposta que, com dèiem, tindre lloc el 30 de maig, l'altre cap de setmana. Aquesta és l'única que té una entrada de 5 euros? Sí concretament, i és al uh, Casal de Tiana, doncs. casal de a, les Tiana. De tarda, eh? a les 7 de tarda. Sí, la tarda. L'anterior, el dissabte, també és a l'Ermita de l'Alegria i és gratuïta. Val. I el del de, Pere Ros també és Ja a... ho hem dit, no? que per allà a l'Ermita doncs, eh, podem entrar quan de... vulguem. Sí, sí. No, aquí també l'únic que has de fer una petita <ríe> contribució. Aquí també podem entrar quan vulguem. No? Sí, sí, sí. <ríe> molt bé. Doncs, Ernst Llorenç, que, que en aquesta 11 edició esperem que tot vagi molt bé, que com dèiem, doncs, això de la crisi li ha tocat a tothom i tothom hem hagut de reduir per tot arreu i, per tant, doncs, tres concerts que tenim o tres propostes de tres dies i suposo que esperarem que per l'any que ve puguem tornar a créixer. No? Nosaltres tenim l'esperança de poder recuperar el format dels quatre concerts i, com sempre, portar, portar gent de primera línia internacional doncs així queda que aquesta, queda aquesta esperança sobre la taula, no?, de moment. Sí, sí, I, I el que està clar és que aquest any doncs, no ens quedem sense Tia Antica, que el tret de sortida es donarà aquest diumenge, 23 de maig, a les 7 de la tarda a l'Ermita de l'Alegria, amb aquests cans de dones dins de la tradició espanyola, i també hem de... Sí, mira, ara em senyala el cor de Ciutat de, de Matarosta, l'apresenta també en algun dels actes, o sí. col·labora d'alguna manera? Sí, que bàsicament el del fi de festa per dir-ho així la clouenda del festival, eh, deia que era una producció molt, eh, diguem, molt ambiciosa i molt vasta, no? Perquè en allà estarem prop de prop de 40 persones a l'escenari, o sigui, que hi haurà el cor de la Ciutat de Mataró, eh, hi haurà doncs, eh, 8, eh 8 instrumentistes, tres solistes i dos narradors, eh, i, uh -huh. i aquesta, o sigui, tot aquest conjunt farà una micata eh, Bueno, és, és la proposta que fem per aquest any. Cloenda, um, per tant, amb ambiciosa, gran, gran i, mm. i perquè tots gaudim d'aquesta música antiga, que, com dèiem, doncs, tenim molt poques oportunitats i una d'elles doncs, la, la tenim a la nostra vila a tocar i l'hem d'aprofitar. Bé, Llorenç, que vagi molt bé, molta sort, a i vosaltres. ja en parlarem. Molt bé.